Euskalako doñoak entzuteko parada izango duzuen oski asteburu hontan, larun batan, larun batean, e, iri bestanen karietara, endaian, endaitz gazte asanbladak antolaturi. Euskalako, ez da, inola inolazerik izango, azken, e, bueno, ma, ekipmen edo ekitaldi bakarra, izan ere, bueno, hiru egunetako, ba, egitarau zabala, eh, antolatu eh, dute, eta guzti honetaz hitz egiteko, inko eta honeka, E, ditugu biak, kaixo arratsaldeon arratsaldeon bueno bai patzen dugu eh gazte gastea asambleak ba hiri bestek arietara izango dugu ba asteburu honetan dira hiri bestak euskal bestak eh eta pixka bat bueno ba, zue baitare modu batean edo bestean egitarau bat e proposatun duzue. Egitaraua aipatu aurretik, egunez bueno, e egun aipatuko dugu, zer izango dugun ementzen hendaian antolatu zuten egitarau honetan. esango dugu zue kaldarrik apen bat e nahiko zehatza egiten duzutela, ez da? Bai hori da, orduan duela ja urte bat obi, hasi ginen e antolatzen ditugun ekintza guztiak zuzen zen, ba. Gaztetxe baten aldarrikaenaera, ba, gu aurretik ere egiten genituen aktivbitate asko baino fixkanaka zuzentzen ba, joan gara eskaera horretara, eta ba, orain gure helburu nagusia da gaztetxe bat lortzea, bestela zin baitu gu egitu gure, mm -hmm. gure garapena da. Horrelako egitara guak, e, bueno, elburez berdinean dituzte, aipatu dugu aldarrik apena, baina baitare hinko esan dezakegu horrelako e, aktivitateak edo ekimenak antolatuz, lortu daitekena da baitare e, jende gazte geio zuen gana urbiltzea. Ez behar bada, endait gaur egun ezagutzen ez duen e, jende gaztea, endaiakoa dena, baina bueno, e, gazte asamblea ezagutzen ez dena, ez duena ba, gerturatzea. Ez da. Bai, bai. Uh, no, Iri, uh, gaztegunarekin hasi genie jende da, jendea ukin uh, gaztetxaren uh, uh, uh, gazte nola esan. Bai, aldarreka pena. Ara, uki aldarri... ukitzea, bai, bai. ulertaraztea zertarako, mm -hmm. norrentzako eta mm -hmm. zerreiteko, eta... Tamen bakarrik, Hendaiako gazteak bait ere bai, eh, bai. ezan da dira urruna, mm -hmm. Baiona eta bestetako bai, inguruko gazte guztientzako. Mm hori -hmm. bueno, ba, horrela izan da, eh? Es, eh, gogoratuko dugu zeneko egitalagoa eh, izango dugun, eh. Hostirale hontan, hostirala hontan eh, abiatzen da eh, arratsaldeko seetatik aurrera zer izango dugu. Ba, lehenengo Festa batzuek behar dutun bezala, ba, txupinazoa egin hasiko gara. Eta ba, bizikat programa ezberdina egiteko do, ba, e, mamarro magoa torriko da, erakustaldi bat egitera, agian ikusiko zuten batzuek, hendaia eta inguruko herriko festetan nola ibiltzen da asko, eta ba, aldi honetan, e, emanaldi aldi formalagoa dogingo digu. Eta ondoren e, endaiako rapero gazte bat aritko da pixka bat John izena duena agian ere batzuk ezagutzen dute. Mm -hmm. Bueno, astu zaigu izatea da, e, baiit txupinazoa eta ondoko e, bueno, emanaldiak non izango dira? Herriko e, etxe aurrean egongo dira etxouzna asko eta ba, gurea izango da horre. Mm -hmm baster batean, baina <laughs> bueno, baina herriko etxearen oh. herriko etxe, hondan, etxe, Herriko plaza, eh? Horia. Orsezango du. Bueno, txupinazoa ostiralaontan eta eh bagoaz hinko eh, or larun batera eta larun batean zer izango du? Ba, larun batean goizetik eh uh, eh uh, ostatuai dugu. Baina bestela, la, beste aurrera izan laintugu jokoak, animazioak beste, hala. Zortzietatik e, aurrera elkartaratza taratza izanen da. Elgarra bat gaztetxaren gazt, aurrera atzeko. Eta marritan esan dugun bezala, lehen, esan dugun bezala. bat sauzit, bantz saun sistemen konzertua izanen da errikoetxaren aurrean, oia. Hori uh -huh. da. Bueno, eh, konzertua dela, esango dugu, ez da? Bai, ba ba norski plaza, plazan plaza bertan, gure txozna eran aurrean. Uh -huh. Hori lanun bat ari dagokionez eta igandean ja bueno ba borobiltzeko baitare bueno aldarrekapenak apen, izango ditugu. Bai, e, bueno, igandean nola txaldean euskal besta izaten den, ba, justu eguerdian ba fiskat e, bazkari denboran eta e, etxoznarekiko dugu eta 12 kaldera do euskal presue eta eilarien aldeko ba brandisa dugu. Uh -huh. Eta, bueno, poteatu biskatu dola. Biskatu dola, eh, egordia no. dela ere, eta... Horea, poteo e, izango da, e, animatua, hain an, zuzen ere, haipatu dozuna. Bueno, Euskalbe besta izango baitugu endaian, eta egun horreta, bueno, egia da, jende asko, etare a, ateratzen dela, eta bueno, bakiro egoten dela herrian, ez da. Gelditzen zaiguna da, bueno, ba, jendea animatzea, aipatu dugun egitarau honetan, e, parte hartzeko. Ba... Airean jende asko petxatzen duen daia delako eta oiturarik ez daukatelako ba ez dela giro ondirik egongo, baino ja, badira bizpair urte egarela gautzak antolatzen eta den ikustek jozta giro egoten dela eta gainera batxan sistemekin eta beste animazioekin ere ba, kristuan giroa gongo dara, arduaren, etorri denak. Mm -hmm. Bueno, animatuko ditugu ez da, e, inkol ba. zu lehenu aipatu duzu, jaz bakarriken daieko... Zea, bizilagunak endaiako ez baka, gazteak... Ez bakarrik endaiak, baina bai... Irungoa, kontarribi ribi, donosti... Gazteik zenaino ere bai... Daiba uh -huh. zute torri, etorri uh, Libre denentzako. Bosongi, eh, mi esker biehi... Ba, Gurean izatagatik. Mi esker. Zure. Zure. Zure. Zure. Gerre existentzia. Hop, hop, hop, ez da geldik. con nosotros y nosotras nuestra casa nuestra tierra gente pensamiento propio máxima resistencia aquí en el barrio mira no resistimos los curso de viva el embate en el tiempo tu intento de menos pues seguimos paleando el silencio que impones al barrio No miento cuéntanos la verdad este trato que sufre respira sin su lamento porque el roco pelea a salir a la luz entre negro y cemento Ayuntamientos conspiran, pero como antaño aquí rebelde respira No miran, bien lloran nunca olvidan Pero el sábado besa marciales madrugada Domina, siempre que te unas convidan Seas porque equipir hasta que hasta no hay problema Te animan, ocupan las calles que inspiran Ritmo, reggae, dance, call, boom, babilón, espira la fuerza de tres, vida de un barrio en calvario Entre droga y estrés, vida de historia no mola El general mola, ¿sabéis cabrones? Vida resiste, roca como sangre Vida cultura, lucha nuestra hambre Atas pésimas manos mordemos el cable Pensar lo mismo culpable está en cambre Somos muchos y hacemos de todo Pintamos, bailamos, cantamos, teatro Nos toca morir, como a la pared andamos, Quitamos, luchamos, siempre mejoramos, luchamos, tocamos ritmos, nuestras manos escritos de, de guerra con ellas alzamos, pasamos de modas, controles pisanos, los cubecidí con esto zancamos.